Христос Маскресе, драги слушатели на канала. Надявам се, добре сте прекарали празните. Първото предаване за, за след Великден ще бъде по една много интересна тема, където а, двамата с а, моя събеседник от Китай се сблъскваме постоянно. Повторям, изключително много се сблъскваме, защото м на вълните на политиката, на вълните на всичко друго, което се случва един раков тумър на нашата демокрация наречен Възраждане се опитва да задава тон на управлението на България като тези дни последваха едни скандални изявления че трябва да отиваме в БРИКС а следващото безумие което, което чухме, че тарифите на Трамп били добре за България Европейска съюз била загниваща общност и още не знам какво Uh, не ще чуете някои скандални неща, които сме забелязали с uh, моя събеседник, защото. защото ние оставаме впечатление, че партия Възраждане се търси новия спонсор, за да може да оцелее в политическия бодовъртеж в нашия политически живот. И точно това е темата, която ще обсъждаме. Uh, копейки не копейковизма ку uh, защото този тумор вече има разсейки и прекалено много копейки има вече от нашия политически живот и така политическите ни стрели не са насочени спрямо, спрямо партия Възраждане, само партия Възраждане но и има и много други против разсейките на този тумор на нашата демокрация, защото отдамна ми на времето, когато някой ни плаща с лагери или пък а а поддам да ми на времето, когато ни се говорише, че е запазено място в, в, в някой лагер из България. И нека преди да ми ясно да се разбере, че една от причините да поддържам Русия, а да поддържам Украина, не Русия, да поддържам Украина в тази война, каквито и недостатъци да има, каквото и да се случва, каквото и да е Украина. Една от причините е, че ако руски бутуш отново изтропа на Дунава и също е сили, които земаха Политическата власт в България след 9 септември 1944 година. <към> Извинете. Значи отново ще има въртоумеева нож. Аз не се съмнявам, че някъде вече списъците с неудобните са съставени. И се чака удобния момент този списък да бъде задействан. Казвам. Добър вечер или добър ден на моя събеседник. И Христос възкреси. Сега, добър вечер и в възкреси. Въпреки, че тук не, не се празнува Великден, по една или друга причина, но който си е християнин, се намира начин да го празнува и се надявам, че е внесъл в душите на хората, на празнуващите през тези хубави дни. А... Uh, знаеш, че ние предварително оговаряме темите, по които ще говорим, защото не можем да приказваме глупости пред своите слушатели. Uh, ние имаме едно задължение пред тях. то е именно, че посред лично мнение да казваме достоверни факти, които реално, които реално, да показват uh, и да доказват uh, онова, което говорим. Какво е твоето мнение за един такъв... Uh, как да ти кажа едно такова изречение? Копейкин и неговите тумори, на... тумори или копейкин или копейковизма в България? Ами, а, значи, ако го а, а, направя през призмата, по-скоро от към Китай на това изречение, аз бих уточнила. Първо, а, да, това явление Копейкин, то е многостранно. Това е един а, вид на политически проект, който си има а, цел а, да направи канал за пропагандно влияние на населението и на различни политически процеси в а, България. А, мога да кажа, че такива проекти има почти огледални в а, цяла източна Европа даже много от тях са с наименувания Възраждане, само че на съответния език. Но в по-предходния въпрос, който повдигна като тема, може би е по-добре да кажем изобщо какво... Как се прави китайска пропаганда в България? Къде я е, има и през кого минава? Това ще е може... интересно, защото... Момента. А, как да ти кажа, а, момента Китай се разглежда допосочно, а, така смисъл, че един път, един път се разглежда като съюзник на Русия, а, друг път се разглежда като а, център, който ще обедини всички, които противостоят момента на тарифната война със Съедините американски щати, играе доста двойствена роля и. Това, че и купейките се опитват а, да се прислънчат и изглеждат търсят смена на господаря, защото, щом те търсят смяна на господаря, явно е, че Русия губи войната. А, те поховите първи напускат кораба. Така че, добре е да кажеш, през какви канали мина тази пропаганда в България? Ами, дете да, ти много правилно отбеляза, че явно. Аз даже не, не би казала само така наречените копейки. Те са а, много каналите в България, които прокарват а, пропаганда. А, но основно трябва да уточня. А, първо пропагандата, която идва от, ки, от страна на Китай а, и, и, с, а, и с доста дълга история. Тя не почва от днеска и вчера. И а, това си е било винаги една а, много ясно изградена политика на Китай, а, която а, е вървяла паралелно с руската такава политика, нали? но докато в България са повече познати а, тези всички руски разработки за а, пропагандно влияние, теориите на Герасимов за кой спечелва 50% от войната, този, който е изградил мрежа за манипулации и изменяне на общественото мнение и така нататък. И докато в България се знаят тези неща за руснаците, нищо не се знае за Китай. А мога да кажа, че китайската пропаганда е не по-малко величава от това, което идва от Русия, просто от географски аспект. Някак си Китай винаги е минавал за информиране на българите през призмата на Русия. А, което а, ще рече, че новините от Китай а, са минавали се през някакъв руски източник и новините от България към Китай също са минавали през някакъв руски източник. Тоест, Русия стои като, да кажем, като някакъв. Меж, медиатор а, няма, няма директно а, послание от Китай към България. Дори да са правени опити за това нещо, а, българите не могат да възприемат китайски а, пропагандни послания директно, а, а китайците, а, разбира се, България няма пропагандно влияние, китайците не разбират точно какво става в България. Значи има голям а, проблем на ниво разбиране и затова се налага и се е налагало преди Руснаците да са посредника в тая работа. Добре, но тук а, бих споменал, че ако използвам турската дума метани, а, метани за тези, които не знаят, това е поклони, дълбоки поклони до земята. Това е, а, това е метани, ако използвам тази дума копейкини и компания от доста време правят доста големи метани на китайския посланик у нас имаше посещения на определени политически пигори в Китай Тези дни карбоски знаем всички, че това е агрегатор на руски канали за пропаганда Uh, беше китайския посланник където, uh, където това интервю се крие много дълбоко и, и въобще не се показва на публиката но отново го споменавам разговор с тебе ти, ти споменаваш, че едва ли не купек, uh, Карбоски се е разлял ако пак може да се използва жаргона, Карбоски се е разлял пред китайския посланник от uh, комплименти който показва, че mm, вече се търсе новия mm, Новия голям брат, който да застане за партия Възраждане. Ами, не само за партия Възраждане, за всички тия, които са а, били, които се занимават с пропаганда, защото Китай има пари. А, вероятно, с а, тежкото економическо положение в а, Русия от войната, като реално Русия е преминала на, на военен, военна економика, Значините за заплащане на пропагандаторите, за финансиране на цялата тая мрежа стават а, все по как да го кажем, а, все по -оскъдни. и а, тази пропагандна мрежа а, трябва да се пренасочи на заплащане към а, този, който има пари, в случая Китай има пари. Но аз казах, а, както казах, не е от а, днеска и вчера китайската пропаганда. Реално, а, можем да погледнем, че а, китайска пропаганда има още от... Как да го кажем? Още от началото на, на отварянето на Китай. А, но през 90-те години на миналия век не е било чак толкова систематизиран. А, защото... Какво как искам да кажа? Китай е много се развил в пропагандирането още по времето на, на председателя Мао, когато е трябвало да изградят е, идеята за малоизма и се наливали страшно много пари да агитират е, за малоизма, основно в Западна Европа. Тогава не се е правила агитация в България, по причина, че е, Китай и Русия, са тогавашния Съветски съюз, са били във враждебни. Антагонистични отношения и е България като част от е, източния блок, т.е. сателит на Съветския съюз, е, това, което е достигало от Китай като информация, е колко изостанал е, е Китай, т.е. една антикитайска информация, която се цели нали, да покаже Съветския съюз колко е издигнат съвременен цивилизован и така нататък и колко е на задничав смешан. И нелеп Китай. Така че mm. това нещо, т.е. китайската пропаганда не е а, достигала до България, но тя се е занимавала с, как да го кажем, промиване на, на мозъци на западната младеж да иска да пости Китай да стават малоисти. Uh, оттва... да. извинявай, че те прекъсвам, но тук а, ще използвам историческите си познания и бих се усъмнила в това, което казваш. Съвсем сериозно. А, тук а, не успорвам това, което, което казваш, но а, в ТикТок ми попадна канал, където пропагандират а, бивши комунически функционери. И се да, натъкнах да. на интересния факт, че в Филипините е имало малоиско-партизанско движение. Това е едно. А, второто нещо, може би, може би от малко слушатели се знае, но единия. А, Едно от нещата Тези, които са опитали Преврата на Горуния Те наречени На партизаните от Враца Които са опитали да свалят Тодор Живков Идеалът им бил малоизма Те са искали да построят кому, кому, Комунизъм тип малоизъм в България Което показва, че Може би пропагандата е стигала до тук В комунистическите среди И някои неща Са искали да бъдат приложени и тук а, това, а, което а, ти споменаваш, това е от един поранен период. А, значи, горе-долу до значи Гуруня, когато е а, се опитала да прави преврата, а, това е горе-долу по времето преди а, Съветския съюз и Китай да, а, с, да станат враждебни сили. Защото дори колективизацията в България е Направена по модела, по който се е правил кооперирането тук в Китай. Не по модела на руските колхози, а по модела на това, което в Китай е правен. След като обаче е, нали, настъпва разрива между Китай и Съветския съюз, е, Съветския съюз е, направо е, като ролица, така да се каже, пази източния лагер т.е. източна Европа, да няма досек с Китай. Та, което ти спомена за Филипините, или аз ще посоча още режима на Пол Пот в а, Камбоджа, който реално а, е на нали, тези големите чистки там с избиването на милиони хора, са а, а, една проекция на културната революция, само че в много покървав масштаб, така да го кажем, а, така че тук в района около Китай малоизма се е разпространявал по по-различни начини. Тоест това не е било само пропаганда, това си е било чисто политическо е, економическо влияние. Само че до източна Европа китайците след със с СССР не са могли да достигнат. Тоест каквото е имало преди това, като възхищение от това, което мало прави, Uh, е останало назад в историята. По време на културната революция между uh, 1964 и 1974 до 1976, когато е смъртта на Мао, uh, Китай е бил... Uh, зад, uh, то се uh, направил всичко възможно да изолира Китай. От тогава uh, uh, датират и тези... Uh, подигравателни, даже и вицове срещу Китай, които са се разпространявали точно с цел да покажат колко е назад Китай. А всъщност цялата история е, че в този момент отношенията между Китай и Съветския съюз са били толкова обтегнати, като са ескалирани най-вече в съветско-китайската война през 1969-70. И реално до смъртта на Мао, всъщност до отварянето на, на Китай, а, а, реално не е имало а, никакъв вариант пропаганда да се развие. Сега обаче нека да, да стъпим малко на по-съвременната част. Е през 90-те години на миналия век, а, вече когато започва отварянето на Китай, а, започват а, при управлението на Джанзамин който е един а, изключително а, опитен, а, как да го кажем, а, човек от а, службите, а, започва да се изгражда и а, а, системата, с която Китай да може а, да провежда вече пропаганда, която е доста по-различна от малоизма, а, но а, така се, а, се структурират китайските пропагандни послания, които са към този момент доста различни от руските. Тогава и през 90-те години също се започва варианта за руската нова пропаганда, т.е. сменят се посланията, но нас ще кажа за Китай. А, тъй като а, тогава Китай се отваря, започва новата економическа политика, започва този изграждане на, на економическата мощ на страната, а, основните наративи, които има китайската пропаганда, са в смисъл на а, колко е добър Китай, колко добре се развива, Uh, как, се, как се подобрява живота, колко са производителни, uh, какви висши технологии нали, в последствие вече, като по технологично да се развиват, uh, какви uh, последна дума на uh, технологиите се развиват в Китай и така нататък. Тоест, uh, когато uh, се погледне uh, китайска пропаганда от това време, а, започва виждаме, как всъщност а, имиджа на, на Китай трябва да се полира, да се направи красив, а, да, се, а, да не се споменават никакви критични въпроси, които засягат а, този имидж, а, напротив а, а, да се а, из, изгражда една такава картина на добрия Китай, на положителния образ, на ролята му в световната търговия и такива неща. А, а в същото време започва а, тогава да се оформя и а, руската пропагандна стратегия, която пък залага на а, това на агресията, на подкопаване на стабилност и доверие в Институцията на Запада, а, тогава се появява колективния Запад, в а, това какви опадат е, с, а, западна и руската пропаганда е много по-агресивна. Много говори за такива едни възмездия, едни смърти, едни усъкътявания. Дори мога да иллюстрирам с това, ако гледаме поведението на. А, на на участниците в партия възражен. Нали? Те винаги правят някакви, а, би го нарекла, перформанси, които обаче, включително и в Народното събрание, които обаче са свързани с много агресия. Нали? То там се вика, правят си постановки, скача се. Нали? В Народното събрание бяха дърпали някакви микрофони. По улиците на София залива с червена боя, ма Тоест. Това си е типичен руски менталитет, пропаганда от този тип. Но като китайската не е такава. Но трябва да а, а, посоча и тук, че каналите за проникване на тая пропаганда, както китайската, така и руската към България са едни и същи. Тоест, а, а, кой точно ги е изградил? във времето. А, не ли, всеки би предположил, че най-вероятно Руснасти са направили а, първо основната мрежа, а китайци са дошли в последствие, защото все пак източна Европа и конкретно България е малко повстрани. Те не, не сме близо географски, но в момента бих казала, че а, от а, началото на войната в Украина през 2022 Не говоря за анексирането на Крим, говоря за пълномаштабната война. 2022 китайската и руската пропаганда се уеднаквиха. Уявам предвид. Китай остана в пропагандните послания малко на заден план и реално това, което Китай Тай прокарва пропагандно по тези канали в България и същия наратив, какъвто прокарват и руснаците. Така че, а, тези, които се занимават, а, които са част от тая мрежа за, за пропагандиране, в момента към България облъчват основно а, руски наратив. В същото време обаче, а, в отгледна точка на това, което ти спомена и нали, което говорихме, какво пък става, защо изведнъж започна а, нали, журналист като Карбовски да, да кани посланника? А, това пък е свързано с а, един друг а, подход. А, да се, на китайците в момента да създават а, отново положителен имич. Само, че тъй като те са оставили каналите за пропаганда основно да дават руската дезинформация, а, сега те се опитват в някакъв смисъл на малко по-официален режим да прокарват а, китайската пропаганда. А сега какво имам предвид? Значи, споменахме партия Възраждане, която си е един проект, който е точно с, е, създаден с манипулативно цяло. Това не е партия с идеология. Това си е, е политически проект, който е с срок на годност и има задача да изпълни някой от е, идеите на, на Русия за влияние в Източна Европа. Само, че а, влиянието на Китай пропагандно не почва от създаването на партия Възраждане. Можем да проследим а, а, а, първото проникване, всъщност идва през структури на Българската социалистическа партия. БСП и а, кръгове свързани с БСП са много активни, още от време на началото на 21 век, да се опитват да показват сътрудничество и близост с Китай. От много така наречени китайски, т.е. хора, които са учили китайски език, преподават китайски, има едно поколение, което е поколението на а, учило през 70-те, -80 80-те години, че 90-те години на миналия век, а, всички са учили китайски в СССР в Русия. Първо това трябва да имаме предвид. Така че в много чести случаи, като се чуя китайст, обикновенно излиза човек, който ще ти говори за Китай, и същото време ще ти провежда такава руска пропаганда, че просто се чудиш, нали, в крайна сметка, за какво говорите? За Китай или за е, там е, дугини, тем подобни, на идеите. Значи, така наречените китаисти, особено класическата стара школа, това са е, първите проводници на, е, на китайската пропаганда, смесена с е, руска, разбира се. Има доста журналисти, които са, би казала, някои от тях са имали някаква а, служба в Китай, но а, трябва да посоча, че България в журналистически план има много малко присъствие в Китай. По-голямата част от журналистическите изяви са поети от а, така нареченото «Радио Китай», което като а, членски състав е създаден повече от китайци, които говорят български, има само двама българи, които работят с него. И то, тези българи а, не са постоянни, е, т.е. те са на сравнително кратки договори. Това е, се от държа от китайци. Така, тук извинявай, че пак те прекъсвам, но не знам дали е удачно да посочим един канал, Uh, който се оказа, че uh, никой български журналист uh, не смее да каже за това нещо. Та uh, да дори mm, Христо Грозев uh, за мое очудване, uh, неговите изследвания не показаха. Аз тук не искам да правя някакви гръмки изявления, но щом аз, uh, mm, щом аз по косвени причини познати в uh, българската диаспора, успях да стигна до такива сведения. А, нищо ни пречи на, и на другите разследващи, на истинските разследващи журналисти да, да се умеят да стигнат до тези канали. Значи тук бих посочил а, Банката Търстан. Банката Търстан М се оказа, а, как да се каже, она е банка, през която преминават всички плащания на всички 4 хилядници в България. И тук бих споменал и името на един молдованин, а, молдовски българин, Гриша Българ, а, който е криминален авторитет а, и в момента се крие в Москва. Той е избягал от Молдова, а, занимавал се с търговия на вино и се оказа, че този Гриша Българ, през него са минали плащанията на всички, абсолютно всички, абсолютно всички, които водят руска пропаганда в България. И тук ще спомена дори нашия Каракачанов, а, нашия Касимир Каракачанов от ВНРО, който изведнъж се промени така, визията, визията че за Македония и изведнъж се оказва, че щатите, щатите са неговия най-голям противник. А, причината е, че парите, които е натрупал от паспорти, а, от комисионни и всичко друго, се крият момента в Москва и той не може да ги изтегли. Не може да ги изтегли, естествено, че като ти под Джоба, променеше мнението. А, така че, може би, руските канали още действат още действат, но, както казваш, може би ще осъпят в един момент на китайските канали. Ами да, те, те действат. Те няма начин да не действат, защото са засилени доста... Трябва да си има преди, че Русия е внесла изключително много пари. Тя е налява много пари в тая пропаганда. Налява е по разни по-завуалирани по пътеки, но тия пари, така или иначе, са създали тая мрежа и тя действа. Китай влиза в нея. Въпросът е обаче, че за сега те а, а, дават а, повече руската пропаганда, но а, Китай се опитва вече по други начини да, да влиза. Както ти спомена за това, което го имаш като сведение и а, другото, което е с движението на парите, защото парите винаги оставят следи, и рано или късно тези следи се откриват. Но а, нека да продължи и това, къде можем да видим а, а, влияние на, на китайската пропаганда. А, например, казах а, вече за БСП, които се хвалят с а, много крепки връзки с Китай. Даже през а, миналата година имаше посещение на китайски представители в централата на БСП, доста така наречени журналисти, анализатори, особено от някои кръгове на БСП, включително и а, такива а, близки до, до президента, създатели на съдържание, телевизия и така нататък, а, изкарват а, доста познавачи на Китая, които са били изпратени на китайски разноски за седмица или две тук. И се им, специално са им дали нали, каквото трябва да говорят. И говорят усилено. Имат доста а, екранно време. А, Кушлуков от а, а, Българска национална телевизия се опитва и той да пуска репортажи. Uh, рубрики на 24 часа има уж за Китай. Uh, тези проруски сайтове, като поглед, инфо, пускат доста uh, китайски информации. Uh, да не пропуснем и Карбовски, който още в началото го споменахме с неговите редовни интервюта с uh, китайския посланник. Uh, тук uh, интересното е, че Кърбовски явно се е представил като един вид голям и славен български журналист, който може да направи големи журналистически проекти, което всъщност е отражение на неговата организация, така да го кажем. реално Кърбовски чрез неговите фирми бивши и настоящи, защото част от фирмите му вече не е ясно а, кой реално е собственика, нали? той си е собственика, но ги е прехвърлял на други лица, а, се явява нещо като а, организатор на на пропагандните структури в а, действащи в България. Би го казал като агрегатор. Т.е. ако търсим някъде върха на този айсберг, то върха би трябвало да е Кърбовски. Той обаче, по някакви неведоми линии, прави поредица проект Непознатият Китай, където дава информация за Китай. Ако обаче се зададе въпроса кой финансира този проект, Кърбовски никога не дава информация. А, дори, а, дори на въпрос, знам, че съм му задавали въпрос дали проектът е реализиран с подкрепата на посолството на Китайската народна република в България, или друга институция, свързана с Пекин, Кърбовски отказва да отговори. Което навежда на мисълта, че първо, ако проектът е организиран със съдействието на посолството, тази информация би трябвало да е публична. Тоест, по логиката на международните дипломатически отношения, посолството спокойно може да сложи тази информация на сайта си, Кърбовски също спокойно може да я каже. Факта, че Кърбовски отказва да дава информация за това нещо, означава, че Институция, свързана с Пекин, го финансира, но не му е, а, но не бива да се казва коя. Тоест, ако се каже институцията, това ще направи проблем или на институцията, или на влиянието в България, или на Карбовски, или на всички зети заедно. Което се е въпрос, който, върху който трябва да се замисли. А, от а, друга страна, а, интересното е, а, какво пък прави БСП в цялата работа? Значи, миналата година казах, че е имало посещение на представители на Китайската комунистическа партия в централата на БСП и са обсъждали възможности за да задълбочаване на сътрудничеството между двете партии и позициите им по различни външно-политически и економически въпроси. След срещата в БСП е имало и среща с Възраждане. В резултат на която а, Костадинов е публикувал снимка в социалните мрежи, на която се ръкува с Чен Чжоу, министър на международния отдел на Китайската комунистическа партия. Нали, къде е БСП, къде е възражен, но явно всичките са в една кула, така както са последвали тези неща. А, значи, ето ги част от играчите. Споменах за този сайт Поглед Инфо, който се определено проруски сайт. Той препубликува материали от китайските държавни медии. Нали, това което аз споменах, че а, някакси традиционно а, в Китай му е по-лесно да влезе през някакъв руски канал в България. Така че Поглед Инфо, които са проруски, се занимават с това да са проруски, канал за влизане. А, публикуват се много прокитайски анализи а, от разни източници, като например Фонд за стратегическа култура. Това е към Външното министерство на Русия. А, също има друг пропаганден сайт а, Царград, който е собственик на олигарха Константин Малофеев на който, между другото, през 2019 година е издадена заповед за а, забрана за влизане в България. А, а... И тя е издадена заради плана му за промяна геополитическата ориентация на България. Тук ще спомена и още един сайт, който, на който не се обръща внимание, а, който се още е в Сенка. А, има, има един YouTube, YouTube канал, Народна съпротива. Петър Клисаров прека демокрация. Прека демокрация. Значи, когато човек се заслуша, ако поставя Възраждане, БСП и прека демокрация, а също така ще спомена и партия МИР. Партия МИР, която е двойник, която е някакъв малък брат на партия Възраждане. Ако чуеш Петър Клисаров какви ги, какви ги плещи, все едно Костадинов е пред... Пред микрофона. Смяташ ли, че да се поддържа един такъв канал, Крисаров не показва някакви така бизнес умения, някой финансира Крисаров. Разбира се. А разбира се, това е просто това, което ти, ти си видял при а, неговия канал, това е а, според мен е една малка част от а, цялата мрежа, за която говорим. Защото трябва да се има предвид, че световен мащаб нали, и, и за България се отнася това. Китай вече действа много по-агресивно в официални канали, чрез социални медии, социалните медии на посолство дори. Но има и координирани онлайн кампании за дезинформация, което означава, че а, посланията се изготвят и се пускат по много канали. Трябва да се има предвид, че Китай разчита все повече на изкуствения интелект, на ботове, автоматизирани, но реално изглеждащи, на дълбоки фалшификати и а, различни инфлуенсъри, генерирани с изкуствения интелект. Тоест, реално Китай води вече така наречената когнитивна война. Освен това, което поменах за ботовете, трябва да си има предвид, че редица а, платформи, включителни платформи, които са създадени в Китай, нали, знаеме за ТикТок, но има и други, които са със силно китайско участие, се включват и анализи на данни и потребители, който анализ се провежда от изкуствения интелект, което пък подпомага за автоматичното предоставяне на персонализирани съобщения на потребителите с цел да се влия на тяхното мислене и възприятие. Може да се каже, че в момента вече имаме достатъчно а, доказателства, че а, китайската пропаганда, тя първо а, си има много по-добър финансов а, а, финансова база в момента от руската, но тя е в световен масштаб. И е, добре, тук да, въднага въздика въпроса а, има ли сметка китайската пропаганда да пее на руски ноти в момента? Така а, смисъл да, ли... да, води, да, да, да води руската смет. пропаганда в България? А, китайската пропаганда а, тя не че пее на руски нотки, ами тя, си, тя поддържа мрежата. Защото Китай харчи по няколко милиарда годишно само за пропаганда. И а, а, освен а, а, това, което е китайски глобална телевизионна мрежа, която мисля, че в а, България не се хваща, CGTN и Радио Китай, а, което поддържа страница на български язик, но както казах, а, а, в нея основно работят китайци, които говорят български язик. Доста, българ, доста добър български язик, бих казала. А, има само трима българи. А, но а, редакцията на Радио Китай е много... А, как да го кажем? Тя, а, новините, които тя предоставя за Китай, са точно а, новини като за китайци. Тоест, стилистиката им изобщо не е съобразена с българските особености. Те са буквално проведени. Добре е проведен на български, но не са интересни и нямат а, голяма слушаемост в, а, в България. Тоест, те не достигат до българна. Аз лично мога да кажа а, оценка на... Говорила съм с а, а, служители в тая дирекция, които са ми споделили, че те не могат да разберат българите. Българите са много неясни. Тоест, а, те се получават ини държавни пари и си ги харчат от типа Uh, как да го кажем, той в България го има този менталитет. Те не познават много от срещната страна, правят го като за тях си, uh, само един език го превеждат, пускат го и отчитат дейност. Нали, много често в uh, вътрешен план, китайската пропаганда се прави така. Но като говорим вече за пропагандни мрежи, тук имаме много по-висок стандарт. Трябва да си има предвид, uh, че. А, освен на мрежите за пропаганда, а, които са здадени, тези мрежи служат и за различни кибердейности. А, защото в България не е толкова ясно отчетливо това, но също тези пропагандни а, ресурси, включително и ботовете, в един момент могат а, да се използват и за кибератаки. А, искаш да кажеш, Или... че а, сметката буквално на Китай да поддържат в момента русата пропаганда, економическа е никаква, но това за Китай е един мост за кибератаки срещу а, за кибератаки съответните държави. За това се поддържат е, такива 4000-ници като Копейкин, Прека Демокрация, Поглед по и още други 4000-ници в България. Да. И, и не само тях, и свързани с тях всички такива кибер, а, структури, които са. А, мога да кажа, че а, а, България в региона, от гледна точка на, на кибер а, структурите, с които се занимава в Китай, България е нещо като хъб, нещо като център. Тоест, ако погледнем Балканите като една мрежа, а пък собственика на тая мрежа е далече, нали, тук, когато започна да се прави някаква кибероперация, не казвам винаги кибератакът, ме различни видове операции, но когато нещо иска да задействат, така или иначе те винаги почват първо в България, оттам го разпространяват в останалите балкански страни. И не знам до каква степен а, това изобщо могат да го повярват хората, но а, които са хора са киберспециалисти и то с а, интереси точно в, от, в властта на киберсигурността, със сигурност го знаят. Сега, а, разбира се, това, което излиза като пропаганда, както отбелязах, то, си, то сега в момента от началото на войната с Украина действа в общи линии, единищи, като руските наративи. Само, че парите, които идват от Китай за тези неща, все пак идват от Китай. Което е, кара тези, които ги изброихме, и особено тези, които така или иначе се занимават с политика, едните нали, са БСП, а другите са Възраждане, а, нали, те основно се проявяват като изключителни радетели да правят някаква дружба с Китай. Въпросът е обаче, че а, реално те официализират а, това, че а, Китай а, си има интереси. Интереси в някои отношения в България. Те говорят за бизнес интереси, но а, много по-бързо проникват а, тези пропагандни идеологически послания, както и интереси, както и, и различни кибермероприятия, които са замислени в Китай, отколкото някакви економически проекти. И другото, което е, трябва да уточни, че зарадица от разните кибердейности, които се случвали в България и на Балканите, интересното е, че все още дори специалисти се объркват когато водят тия наблюдения се си мислят, че са по-скоро с руски източник. В последно време обаче най-големите кибердейности са реално с китайски източник. А, някои от тях наподобяват а, маниерите на, на руските да кажем, хакери или каквито са там занимаващи с кибердейности но не са руски, китайски са. Така че покрай пропагандата или зад пропагандата, както казах, трябва да се гледа като на един айсберг, на който ние виждаме върха, даже виждаме някакво малко връхче, а отдолу стои а, доста по-голяма маса, която е невидима. И която остава доста невидима. А, сега, първо, а, трябва да уточня, че в България не знам служба, която реално да се занимава с, а, под, с а, проследяването на тези влияния. Има организации, които обаче са свързани с европейски организации, които работят в България които са наясно с а, тази ситуация с а, китайската пропаганда и с а, китайските кибермрежи и влияния в България. Само, че пак казвам от официалните институции, няма организация нито да говорим за ДАНС нито който и да е било още повече, че до сега говорим за проникване на ниво а, партии нали? а, те на някои партии представителите се нареждат в почетна редичка бъдат килими на, на червени килими, на който и да е представител на китайската комунистическа партия, само и само да покажат че са с, големи, с голямо сътрудничество и дружба с него, правят си едни усилени командировки на разни експерти, как в а, тази система на едно а, величайшо подмазване на Китай може да се направи държавна структура, която наблюдава тия неща. Абсурд. Аз даже мога да твърдя, че в държавни структури като ДАНС нямат специалисти, които владеят китайски да не говорим пък за останалите. За киберсигурността, официалната, просто нямам коментар. Те нищо не правят. Така че единствено проследяването, което се прави на тези системи, това е проследяването организации, които се работят на европейско ниво. А, така, тук сега празнищвайки какво става в а, България и кои са нишките, които подхранват а, 4 хилениците България и въобще руската пропаганда в а, русата пропаганда България. А, значи аз искам да обърна внимание върху друг факт, който също се умоважава. Значи направим впечатление следното. А, първото видео, което Костадинов а, направи е да влизаме в БРИКС. Второто видео, което направи, е, че тарифите на Тръмп са нещо хубаво за България и така България по-скоро -по трябва да излезе от европейската общност и което ще ни тласи на изток. На изток, знаете къде? Така. Тук наративите, така ги слушаме всеки ден. Но... Това за руските наративи, да. Точно така. Но, тук има едно положение, което също не се обръща внимание специално за партия Възраждане. В членове на партията, напуснали партията, а, са ми разказвали, че в България има евангелистка църква, базирана в селистра, а, където ръководни, ръководни кадри на партията са я посещавали, и дори са ми предоставили снимки за това, а, са я посещавали и тази, партия, а, и тази църква а, се използват нейните методи за зомбиране на. Публиката, която виждаме всеки ден, който прави копейки. С а, своите мрежа от троли и всичко друго. Защото ако на някой му прави впечатление, а, когато един трол на възраждане стъпи в някоя група, значи така от 2 годишните ми наблюдения, винаги се почва с едно и също, и след това влизат още 2 трима, образуват някаква група от 2 трима, които започват да генерират напрежение в съответната група, за да принудят да изчич... хората да излязат и да останат само те. Защо споменавам за тази евангелийска църква? Тази евангелийска църква в момента, пастор от нея е близък до Тръмп. ти се за Каребия. Този пастор посети Украина. Слава Богу, той дали положителна оценка на това, което се случва в Украина положителна оценка в такъв смисъл, че а, Украина е жертвата в тази война. Но това показва защо Копейкин а, а, защо Копейкин говори моят брат Трамп. Защо Копейкин толкова опорител поддържа Трамп. Тук не говорим само за а, това, че САЩ момента вече е Русия 2. А, тук говорим за нещо друго, че по линия на по линия на религията тъй много хора много хора с православно дорисповедание напуснаха партията по именно поради тази причина а, че някои крайни евангелистки църкви в България именно поради тази причина поддържат копеки. защото а, това, е връзката, това е връзката тези евангелистки църкви включително и тази е връзката му с щатите и тези евангельски църки влияят на Копейкин и те му помагат в неговата пропаганда. Значи тук въпросът е комплексен. Ти, аз ти благодаря за това, ти показа китайската нишка. Показахме как Москва индиректно финансира, финансира всичко руско България, всичко агрегатори на руска пропаганда, но никой не обръща внимание на американската нишка в тази ситуация. който ми навел на мисълта, че Костадинов, ти правилно каза, не е глупав човек, не му правя комплименти, макар че изпитвам много дълбоки отрицателни чувства към него, но хората около него добре са се оплели мрежата и този тумор ще ни трябва много дълго време да бъде изчистен от българската политическа действителност. Много, много са точно наблюденията. Само, че тук ще допълня нещо. Това, което ти посочи за връзката с евангелистски църкви а, и възраждане, а, е точно а, линията, по която Мага превзе Републиканската партия и сложи начало Тръмп. Когато още през, преди първия си мандат, преди 2016 година а, нали, новата система на Тръм, защото той се е кандидатирал преди това, но не е успял, а, е включвала използване на методите от американските евангелистки църкви, които, а, а, между другото, а, нямат такава развита психология в България, подобно на ев... американския евангелизъм, който е изключително крайен, аз би ги нарекла талибаните на християнството, които използват методи за псих... психологично влияние и въздействие върху хората в много такъв постен вид. Българите, които са гледали на времето, имаше един хипнотизатор кашпировски и такива едни руски штуртии. А, това е нещо подобно на това, което евангелистите използват, но в момента това, което не се наблюдава при втория мандат на Тръмп, преповедението на мага, които буквално а, каквато глупост им се каже, независимо, че далеч от истината, те, те я преповтарят. Даже а, има изследвания вече на. А, политически и социални експерти, които посочват, че е, има чувството, че Тръмп като е чел е, книгата 1984 не е чел с е, цел да се възмущава от е, начина по който се манипулира съзнанието, а е чел като учебник как да се манипулира съзнанието. И реално това нещо много често се използва от евангелистските църкви. Така че в момента като модел за пропаганда и за влияние на, а, да кажем, партийни самишленици или групи от хора, които, на които дадена партия, пък било то и възраждане, което пак казвам, че е политически проект, това не е партия. А, тези методи на евангелистите се използват за влияние на тези хора, за поддържане на тези маси от избиратели, сътрудници, самишленици или така нататък. Хора, че на гласове има нужда. Така че появата на такива евангелистски формирования, с които се сътрудниче възраждане, изобщо не е случайна. Напротив, те се опитват да репликират това, което Тръмп направи успешно да превземе републиканската партия с евангелистски методи и да я почини на мага, Нали, в някакъв много по-малък мащаб се опитват чрез възраждане да го направят и в България. Та, между другото, такива а, податки имат и някои други формирования. Аз бих казала, че величие на а, на кой беше там? На Михайлов. Да, а, също има доста интересни а, приправки към определен развитие на култ, подобно на евангелистите. Само, че методите, които Евелин Михайлов се опитва да използва, са по-скоро сродни с тия, които а, Елон Мъск използва. А, но, но пак имаме такива едни а, култови истории, едни преклонения, предвощ пак такива манипулации. Сега обаче е, искам да направя един мъничък скок към китайците. Защото като посочихме че за Тръмп, за евангелистите, е, е, бих поставила на, на слушателите една тема за размисъл. Говорихме, че има китайска пропаганда в България. Да, има. И все повече и повече е, реално гледаме е, в България китайска пропаганда по тия канали, която обаче е префасонирана като руска, т.е. руския наратив се пуска. Само, че в момента, след започването на Търговската война между САЩ и Китай, Китай прие една твърда линия на поведение, т.е. ръкавицата от страна на САЩ бе хвърлена и Китай е поещ, ще има дуел, ще има война. Няма да има за сега преговори. Само, че една от стратегиите за водене на война на Китай срещу Съединените щати включва и а, дискредитиране на американското правителство, специално на Тръмп, на хората около Тръмп, на цялата политика, на економиката. Какво ще рече? Това ще рече едно масирано. А, ще използвам една дума, която много често се използва от последователите на партия Възраждане. Те много често говорят за плюене. Забелязал съм го това. Много е интересно. Не знам в кой наратив е, но много често, когато някой има критично отношение към дадена тема, ако мине е представител на Възраждане, веднага почва да говори, че еди кой си плюял, еди кого си. Така че, използвам този термин на а, възрожденците и ще кажа, че сега целта на, на китайската пропаганда е да оплюят Трамп, да оплюят Америка, да оплюят економическата система, да оплюят да долара и изобщо едно голямо оплюене по Америка, защото сега това е а, една част от а, провеждането на войната така че в тоя, на търговската война. В този контекст нека и слушателите да, да проследят като как а, тези проводници на, на китайско съдържание след като нали, говорим, че представителите на Възраждане са първи тръмписти, вече дори забелязвам, че а, Костадинов, който а, се славяше с а, доста елегантен стил на обличане. Мисля, че има така кукун към а, италиански костюми, не много ефтини. изведнъж започна да ходи в изсулените дрехи на Тръмп. Нали, то до там стигна преклонението, че се смени стила на обличане. Сега надявам се, че няма се бъди сарус, но как да е това в нашага. Не, е не е късно. Не е късно. Да, дай да направи един перчем. Но ми е интересно как в а, а, ръкурса на това, че нали, е голям тръмпист, за да се заслужи парите от Китай, ще трябва да мине на варианта да уплюва тръмп. Нали, всякакви метаморфози са възможни, но ще кажа на слушателите. Нека да го наблюдаваме как ще стане. Защото наистина за провеждането на тази битка многото битки в Търговската война, които започнаха от 2 април насам, или да кажем от още от а, влизането в длъжност на, на Тръмп насам, до момента и ще продължават смеси наред. Една от стратегиите на Китай е да дискредитира, да унижава, да разпространява негативна информация за американския президент, американското правителство, американската економика или да използвам а, термина на а, партия Възраждане плюене. Трябва да се оплюя Америка. Е сега, нека да гледаме как Костадинов ще започне да плюя Америка. А, аз следващото на което искам да, да обърнем внимание а, кое а, противоречията противоречията между величие и възраждане. Това е също, мисля, че много интересен момент, а, защото знаеш много добре, ние с тебе дори и да се познаваме, и ти също се следила про действителност действително у нас, а, бяха първи приятели. А, Ибилин Михайлов а, беше един от хората, който е помагал при издаването на учебника по история на те наричани ученик про Солуки, ученик про а, родинознание или какво беше там, а, тет Костадинов толкова се хвали с него. А, yeah. Могат да се показват хиляди видеа, където Костадинов и Ивелин Михайлов взаимно се хвалят и са едва не първи дружки. И изведнъж обръщането на Костадинов а, към а, спрямо Ивелин Михайлов, на теб какво ти говори? А, това не е ли някаква борба, някакви руски кланове, които седат за тях, някъде са се изблъскали рогата, нали пак да използваме жаргона, и са дали заповед на своите пионки да почнат война помежду си. Ами да, аз ще го прилеча на ситуацията по времето на Жан Виденов. Сега не знам до каква степен слушателите знаят каква е била ситуацията, но реално а, при, по това време, когато преди Желан Веденов да, да стане министър-председател, основно се, се е знало, че с а, руските интереси, респективно с определени властови кланове, които финансират, е работил Андрея Луканов. И той а, си го е заявявал в случаи случаи открито. Добре, обаче, по някакъв начин Жан Виненов развива самоувереност, че може да вземе властта по негови си причини и се свързва с друг руски олигарх и реално са му предоставени средства за провеждане на кампанията и за спечалване на изборите от друг руски олигарх, който обаче не е свързан с Uh, или по-скоро даже се противопоставя на руските олигархи, които са свързани с Луканов. При което uh, е ясно какво гледахме. Същност гледахме борбата на два uh, олигархични руски клана. Един я използваше Луканов за пионка, другия използваше Жаведенов за пионка. Значи тези противоборства между руски олигархични кланове. Аз давам това за пример, но в българската нова история, след, дори след влизането на България в Европейския съюз, има много други политически моменти, в които изведнъж гледаме се сблъскват свър... или две партии, или две фракции в една и съща партия. Дори го имаме в ГЕРБ имаме такива случаи, а всъщност за тези сблъсъци стоят определени руски олигархични кръгове, които се борят за някаква, а, за някаква власт. И това нещо го гледаме и в момента при проекти като Възраждане и проект като Величие. Защото реално това са руски проекти, а, които целят а, да преразпределят и контролират а, българската политическа дейност, т.е. знае се, че Възраждане не е партия, която е създадена за да бъде на, на власт, в смисъл да изгради структури за управление, да има представители в местната власт, а, изпълнителната власт. Не е Възраждане направена, за да изтегля част от гласоподавателите на България, за да може да се манипулират останалата част, която е доста по-малка. Като я предвид, че избирателната активност в България естествено е ниска, по една или друга причина, за да може по-лесно да се манипулират избирателните процеси, трябва част от избирателите да бъдат изтеглени реално и възраждани има тази задача. Само, че, както казах, такива проекти са срок на годност. Ние имахме такъв проект, наречен АТАК преди Възраждане. И в момента, в който Атака беше на върха на хранителната верига за този тип проекти, тогава, както и ти спомена, Костадинов и Михайлов бяха първи дружки, издаваха учебници. Костадинов, мисля, че рекламираше исторически парк. Михайлов рекламираше там нещо на Костадинов. Смисълът, бяха дружки първи. Но когато атака изчезна от хоризонта, тя вече тя си достигна а, момента на, на годност и изчезна, трябваше да се появи друга, друг а, подобен проект и да се появи възраждане. От този момент нататък обаче, тъй като величие не беше все още озряло, Възраждане по е тази роля, както казах, да изтегля част от избирателите, от реалност а, избирателния процес, да ги блокира, за да може с доста по-малка част да се правят вече другите партии да преразпределят. А, трябва да не забравяме, че а, кръгови от около президента в някакъв момент искаха да се коалират с Величие. Нали, имахме там един полковник или подполковник Марков. Една много одиозна личност, която се, както се появи, така и изчезна. Защото предизвика при първото влизане в парламента на Величие най-скорострелното разпадане на парламентарна група поради скандал. Нали? Но, но това показва за съжаление имаме президентство в България, което горил от желание да направи политически проект, но нещо се не му стигат силите. Нали, досега, откакто е този президент, вече втори мандат, доста проекти почваха да се любят, и а, нещо преждевременно преки се прекратяваха. Така беше и в а, опита си Нали, с този полковник или подполковник ли беше, който и дойде от към президентството, да се закачат за величие и да използват това, но нито, за, нито спойката се получи, а просто забави идването на, на линия на величие, което за мен са наследника на Възраждане. Тоест, след като избирателите по една или друга причина започват да се разочароват от Възраждане, защото Възраждане, както споменахте, са много обвързани с руския наратив, с тези послания на агресивност, които обаче все повече и повече започват да отблъскват част от избирателите, а, така, че, но Възраждане така или иначе че е осъдено на това нещо. Аз затова, а, така с, с ирония, казах на слушателите предложи, гледайте кога Костодинов ще започне да говоря срещу Тръмп. Това означава, нали вече, че е минал на китайския наратив. Само, че може и да не му остане време да говоря срещу Тръмп, защото при сегашната ситуация тези създатели на политически проекти, било той един олигарх руски или друг олигарх руски, или някакъв кръг от олигарси, те са, винаги ще имат нужда да, да контролират българското политическо пространство. Когато Възраждане започне да си губи силата, ще трябва да изкарат другия проект, който да а, упражнява контрола. И така като гледам, с най-голям потенциал е величие сега а... има там един меч ама този мече е толкова ефимерен, че дори а, а, председател Народното събрание успя с една немного ясна конституционна маневра да ги остави и безпарламентарна група Тоест, т.е. Са, те са доста зле но никъде не са обаче Величие може да го напомпат не, тук бих влязал с спор с тебе а, тук а, не забравя една партия която, която е пълна с агенти на държавна сигурност и която експлуатира една велика идея която вече има идея и експлуатира тази идея а, наистина това е моята болка партия Венерал а, не забравя патриотичния фронт значи а, там се събраха все агенти като започнеш кара качано а, Сидеров не се знаеше какъв е. Копейкин има някакви податки, правил се снимки с бивши така разузнавачи, бивши български разузнавачи, от... от които са се занимавали с, не с някакво древно доносничество, а с много по-големи мащаби, което показва, че Костадилов не се знае чий проект е и кой, и кой му е задействал копчето копчето да тръгне, като тук ще спомена един факт, който а, също малко се знае от или въобще не се знае България. Защото аз когато го казах на тези около мен ми се изсмяха, но то се случи. Спомните ли си а, кога ВМРА потъна? Потъна а, когато, не когато влезе в съюз с а, а, проекта на Марешки, а потъна след това. С МРО. Валери Семенов, когато отидоха в патриотичния блок. Не, не. А, когато напуснаха и явиха се един път а, самостоятелно и втория път направиха съюз с Марешки. Но, на третите избори, тъй като мога да се кажа, че съм един от хората, който 3 години е отговарял за пропагандата на ВМРО в интернет, последните избори, под, а, когато Възраждане влезе в парламента, за първи път влезе тогава в парламента, Uh, се казва по структурите, че няма пари и спасявайте си сами. Аз не го вярвам това. Значи, от uh, мои познати българи в щатите, беше ми казано, че американски емисари са посетили България и са се срещали с uh, президента Радя и това още преди да дойде Тръмп и тогава, тогава е дадено нареждане Вемеро да потъне, да потъне в неизвестността и да се избута напред възраждане. Тук отново, отново, отново говорим за това, че Костадинов е проект на, как да го наречем, на всички големи братя. Той е просто един лос, лос с който се удря този, който. този, който трябва да бъде удрен. Защото аз не съм сигурен, ще кажа и с още едно мое мнение за Възраждане, аз не съм сигурен, че нямаше доказателства партия Възраждане да ни бъде заличена. Имаше доказателства, но партия Възраждане беше подготвена да бъде заместник на ВМРО. И ВМРО, когато беше му наредено да потъне в низвистостта, тогава Възраждане се дигна на вас. Вие да виждате такава активна пропаганда две години, докато Костадинов беше в парламента, сега Каракачанов се събужда се събужда и аз бих спорил с теб, че меч биха заместника мисля, че Каракачанов отново се готви да бъде следващия заместник на Костадино Ами, той е хубаво се готви Каракачанов с нашето допълнението къде ти си прав в един момент буквално ВМРО беше поставен на трупчета за да може да се лансира Костадинов и Възраждане. Или Възраждане и Костадинов. Другият въпрос е, че не само ВМРО беше поставен на трупчета. Атака, и кой ли не, в целия диапазон на патриотичните партии бяха поставени на трупчета. Там имаше много маневри, в които да се направи всичко възможно, която и да е партия с патриотичен окун да да се деактивира за да може целия целият вод, който е свързан с патриотични наклонности да, да отиде във възраждане да, значи тук говорим за един политически инженеринг който а, сега а, като говорим за политически инженеринг, нека да погледнем нещата така, значи от някъде идват парите в случая парите идват от да кажем от посока Русия те могат и конкретно да не минават през Русия, както ти спомена банката на Татарстан ама те могат да идват и през а, някакви съвсем случайни кредитори, дори да кажем а, а, Credit Suisse или а, а, Societe General или който и да е Не, не виж че... какво, беше е, много дос... смешно а, беше много смешно, че в банката Търстан Тим има сметка. А знаете кой, не, е, кой, не, кой е Тим? Забавното е. Все да. пак да не, да не забравяме, че когато а, започна разследването срещу тази банка Кредисуи, се откриха сметки на Брендо в нея. На големия наркотрафикант, който в крайна сметка беше намерен а, да се крие в Киев с фалшив украински паспорт и с личен подарък смартфон с златен капак, с изображение на Путин на него. Дали това да са толкова навързани нещата? Не искам да кажа, че финансирането за тия партии може да дойде отсякъде. Не само през Русия. Но като цяло това са си руски проекти. А самия факт на този тотален изборен инженеринг тогава, когато ти спомена, ти спомена само през ВМРО, реално цялата патриотична как да го кажем, патриотичен сектор на избирателите беше а, всички партии, освен Възраждане, бяха деактивирани, за да може всичко да отида гласува за Възраждане. Това, това беше един много смел политически инженеринг, който към дадения момент си изпълни задачата, но пак казвам, възраждане не е истинска партия с идеология. Възраждане е политически проект, който обира вод, чрез патриотичния вод, който много често е протестен вод. В България, както и в доста страни, съществува един протестен вод, ама как ще ви гласувам аз на вас, всичките са маскари или нещо подобно, и този вод, а, за да не се разлее по някои други партии, е най-добре да се убере някъде. И всъщност суборката я прави възражден, защото той сиди си там, а, ето му се виждат на в посланията, той се намръщен, се праща някои затвора, други ги убива, щял да отвори Народния съд, белени, не знам още, прикаторги, щял да коли, да беси, да гори, да, да троши. Нали? А, те тия а, наративи са за хора, които а, като се затворят в къщите, като ги на, нападне нали, отчаянието, и те колят, бесят, трошат, кокали, мозъци, си валят и така нататък. Аз цитирам буквално Неща, които съм слушала от последователен на Атака и на Възраждане, но а, той повтаря това, което много хора си бърборят, но по този начин а, Възраждане реално блокира част от българските избиратели. То си е проект. Другият въпрос е, че такъв проект няма дълга продължителност на живота. Тоест, тъй като те нямат идеология, ето, ВМРО съществува като партия вече 100 години. Нали? Не знам коя е по-стара. БСП, която преди била БКП, не знам какво. Или ВМРО. би казал, че ВМРО ще трябва да е по-стара, защото тя не си е сменяла името както БСП. Но а, ВМРО си има идеология. И затова все още съществува. Независимо колко държавни секретни тем подобни агенти са се наместили в ръководството и тя си има идеология, която си има специална ниша в властта на българския национализъм и затова оцелява. Възраждане няма такова нещо. Нали? Възраждане използва много руски фалшиви наративи, манипулативни за историята. Те дори нямат стойност като познавачи на историята. В смисъл, това, че някой е издел диплома по история, или както в случая на Костадюнов е защитил докторска дисертация по история, въпреки, че останалата част от образованието му не е историческо, а, това не означава, че ако погледнем какво преказа възраждане, това са верни исторически послания, това са манипулираните руски исторически послания, Uh, нали, отсякъде прозира това, т.е. те нямат никаква стойност. Това означава, че все uh, повече и повече хора най-малкото ще се умрат от тях, ще се оттеглят, от което възраждане си губи. Според мен тя достигна пика си на избирателна активност на преди три избори. Защото, нали, имахме едни такива. Uh, последователни избори през 6 месеца или колко гласувахме. Преди три избора възраждане имаше пик и оттам нататък вече започна да спада. Въпросът е, ако сравним с химическа реакция на полуразпад, до кога ще им е полуразпада и със сигурност някой вече изчислява кога ще отпаднат, ще станат толкова нефелни, че вече няма да има между тях и подготвят следващия заместник. Защото а, за тези политически инженеринги, които се правят в България, най-често под диктовката на, на Русия, защото тя има преки интереси с нейните имперски амбиции, се да владее положението, а да не забравяме колко руски капитали се прекарват през България. Затова нашата политическа система е на това ниво, защото както да се въртят в един момент винаги някой руснак успява да ги подкупи с някакви пари. Нали, Тук мога да й цитирам Герб, който в началото Бойко Горсу влезе като първи е, борец срещу е, влиянието на Русия и масони и какви ли не. И е, след това. Е, Нали, имаше и признания на президента, как го превиквал Путин зад вратата и казал, кога ще ми върнеш уния пари, дед ми ги взе. Нали, тук не ги е взел Бойко, един друг виден български политик ги е взел, който беше и бит за тая работа, но в крайна сметка Бойко направи той, той чудноват проект Балкански поток, за да може да върне парите на Путин. На всеки български политик му е дошло в един момент времето да заиграя по руска свирка и затова а, много често руски а, такива политически инженеринги се правят в България и в този контекст аз очаквам след а, отмирането на възраждане да се опитат да напомпат друга партия, да изпълнява същите функции. Ами... Мисля, че казахме доста неща и се надявам да стигнат до повече слушатели за да се разбере, че крайно време е да спре да се надава охоз за руска пропаганда и да се видят горе-долу откъде идва наративите на руската пропаганда и най-после български избирател да се вразуми и да започне да избира реално. Ние за това го направихме и, и това нещо, защото а, това не е, че някой ни е напомпал, че някой ни е написал това, което казахме днес. А, това е плод на дългогодишно наблюдение и на двамани. ни. А, така е, наистина много ми се иска. Значи, това, което реалистично си мисля. А, повече хора да могат да имат повече информация. Това, което правим, ние сега е даваме информация. Защото в този свят, в който различни сили се борят за съзнанието на хората, по различни начини, ето затова говорихме за пропагандата. Вече има изкуствен интелект и голяма част от пропагандните послания се правят от изкуствен интелект. Значи, целта им е да ни облъчват мозъците. Ако ние нямаме. А достатъчно информация, все по-широка, за да може да се правим преценката. Наистина е много лесно да се поддадем на тия манипулации. Но в крайна сметка а, много ще се радвам, ако не всички слушатели сега не може да поставим а, а, такава цел, защото много хора... А, тези а, манипулации са ужасни, понякога те въздействат психически на, на хората. Има хора, които са в различни а, ситуации, житейски, някои са депресирани, други са отчаяни, различни неща. И като ти влезе в един такъв а, манипулационен режим, нали, човек а, много често се обърква и, и много трудно се възстановява. Но да кажем, ако слушателите да са живи и здрави, в крайна сметка говорим около Великденските празни, всички си пожелаваме хубави неща, да имат повече информация и да преценяват по-внимателно. Защото за техните умове и съзнания се борят различни сили. Реално, човека, дори сам човек е много ценен. Но има сили, които гледат на хората като някаква тълпа, като някаква общност. Въпросът е обаче, че човек трябва да се използва съзнанието и да си има мнение и да си направи своя път, а не да се поддава на тези перфинени перфидни манипулации, включително и с а, средствата на изкуствения интелект, а да може да се наясно къде стои, как стои и какви избори иска да направи. Това пожелавам на служателите да са здрави, осведомени, и да преценяват много внимателно кое, от къде и може би с каква цел идва до тях. Ами, аз ти благодаря отново за включването. А, нека да кажем на слушателите. Тази седмица вече а, ще има първото предаване за, за след празниците. Слушайте ни! И ние можем спокойно да кажем, че от нас не само чувате нашето лично мнение, но и истината. А на теб ти пожелавам приятна вечер от България. Благодаря. Приятна вечер и на България.